Laida Mujika, ziburuko ikastolako lendakari hau dugu, telefonaren beste aldean. Laida, oporrak bukatu eta sartze berezia aukanduzue? Ba, e, sartze berezia aukandugu, ba, bueno, hori elektrizaterik gabe egin barri zandugulako. Bestela normaltasunez egin eginda, eh, aurrak, ba, hori hasi gira berriro ikastolan, eta eta bar, baina negia da argirik ez dugula... Ba, ginoen esperantza desberdina izan entzela sartzea, zenta, bueno, ba, uzapetzak egin zituen adirazpen batzuk erronez, behar ba, aztreneko berriro ezarriko zuela, saiakera batzuk egin ondoren, bainan iduriz, ba, saiakerek ba, ez dute deus eman, edo ez du iritzi nahi izan, eta zigortu baitu beraz elektriztaterik gabe utzizik astola, bi eta lau urteko aur batzuk elektrizitate eta berogailurik gabe utziz gaur. E, generadore bate jarria duzue eh? kanpoko leku edo eremu horretan, eta intzinean aldiz eh, gaur bertan inaguratu da eskola publikoa. Bai, hori da kontrastea ez. Gu gaude holako leku txiki batean, aterperik gabe, elektrizaterik gabe, generadore batekin ibili bargira, eta ondoan estrenatu da kriston eskola publikoa, e, argiarekin, beraiek, eta ba, hori, e, eraikina eder batzuekin gu posten gira bera jentzat, eh, dozen gisaz, eh, argi da, ba, nahi dugula hien aurrak ongi egotea, baina nahiko ginuke ere bai, e, ba, ondoko gurasoak guretzat gure, gure postea, gure gaitik postea. Eta bo, e, badakit ezte lala, badakit eskolapuriko guraso batzuk egoera eh, hau desatxekina ba, hori, e, bezala bizi dutela, zenta jentzat ez dago soikustak gu olako balintzetan gaudela, baina pulu jaunak ba, ez du deusen zuten, eta ordan ezartzen baitu gaitu batak bestaren ondoan, denak ba, inorrez guztora, diakinez, alare zokoako prezaurikatuak hutsak direla Gaur hutsak uh, daude, ez da nehor, eta alta egokia da aurrentzat, eta han elektrizitatea bada. Zuek, zokoara joateko aukera proposatu zenuten eta ez etza eman naizan zaizue? Ba, eguk behin eta berriro proposatu dugu zokoako atera bidea, zenta ez da herriko eremu bat, berak naizuen bezala, aurrintzateko kitua da merkeada Arneu tez dagasturik eh beraz guretzat evidentea den aterabide bat da bain gainera kontsilorokorra ados da e, don ivaneko berrikotza ados da komertzio gamara ados da dena ka dosgira balintza bakarra da atsates jaunak bai etzerreita Baina ez du baietzeraitan, iduriz ez du nahi, eta gainera omen erranduela ikastolak, errikotxak ez badu ere, ikastolak ere ez dukanen. Edo errikotxaka txikitzen du hori berak erabiltzeko edo inork ez dukanen. Uh -huh. Beha ze guztetik ikusten, ikusten dela bizkat e, bere jarrera. Ez. Eta aste honetan zer, egunero, ziburuko biribilgunean e, boster dietan elgarretaratzeak ditu dituzue? Bai, e, guretzat ikastola eta bakarrik gurasoen proiektua da, herriko, herriaren proiektu bat. Beraz nahi dugu, bueno, alde batetik e, ziburutarreko, ohartu ez diren sibutarrako hartzea igoeraz eta beraz salatza egoera, elberreteratzek eginez egunero 5 erditan posta intzinoeko eta bestaldetik beraz ostegunan egin dugu bilkura ireki bat. Ba, surtengatu gaituen jendearen iritzia ere jasotzeko eta ba, du da, galdera ebituzten e, jendei, ba, erantzuna emateko. <hum> ba, Laida, ba, alduzu sentimendua bi mailatako ziburutarrak daudela? Ba, iduriz, e, ba, erberak erantzun, haute eskundak e, irabazterakoan ziburutar guztien hau zakeza izan entzela, baina usteot argidela hori ere beste, beste gezur bat dela. E, ez berdin euskaraz ikastea edo e, frantsesez ikastea. Duriz asko zailagoa da euskaraz ikastea, asko zailagoa da ikastolan izatea, e, gure aurrentzat nire alabentzat e, be, ikasturtaz zailagoa egiten zaie beste aurbatzoi baino. Eskerrak, alare aurrak ez direla soberakonturatzen, oiek gustora direla lagunekin eta anderen joarekin. Zenta hori ja uste dut eh, ikusten baginuen gure aurren aurren eguneroko bizan eragina zuela, hori ja ezakit beste moduko borroka bat eramango ginoela, zenta hori ja, bai izango ditzatekila gure muga. Larumateko bateko importantea da? Bai, guretzat e, pixkat da, ezakit hor dagoa edo e, botatzea, ez, manifaren aia ja, iritsigira puntu batera ino, nun behar dugun erakutsi, barriogun erakutsi hau jaunari, egin. Ba, hain izgarela, ez bakarrik hamar familia baizik eta Euskal Herri osotik, badulak, istan sustengoa, badela jendean iz, ez duen ulertzen lertzen zertan azirenen eta nola ziritsi honetara. Orduan duan, ba, maniz horremit artez importantea da jendean izatea eta presioa emate uzatezari, eta ez da da uzatezari, bere inguruko norbaiti, erraitzeko gizon honi gelditzeko mm -hmm. aspera astakeri hauekin. Ba, osongi, Laida, esker eskerreta animo. Mila eskerreta egin.